Hallå, hallå, Micke Halsten i studion. Vi gillar dig, du. det här är ju tredje gången för fan. På ja men jag gillar faktiskt er väldigt mycket också, så det är Ömsesidigt <laughs> kärlek. Vi gillar ju, vi gillar gott snack och vi gillar lite ofiltrerat Exakt. Eh, och vi, vi har ju liksom lite påbörjade trådar som, eh, som vi behöver fortsätta prata om. Ja, det hänger löst. Så att det finns ju att göra här helt enkelt. Ja, det har ja, men om. exakt. Och jag, jag, jag, förra episoden så pratade jag typ helt uteslutande bara om Pixel. Ja. Men jag vill ändå bara shoutout till era lyssnare. Som, jag har inte fått ett enda hat-möjligt, utan tvärtom så har jag <skratt> bara fått så här positiva kommentarer. Så det är, det är jättekul att höra. Vad härligt, Kärlek till vad härligt. Dig. Ja, men Det är kul att höra. Entreprenörsresor är alltid väldigt spännande. Ja, jag hoppas det i alla fall alltså, Jag hoppas det om man är nyfiken och så. Jag, jag kan själv tycka att det är mycket roligare Att lyssna på när det har gått snett Än att man ska lyssna på någon Som håller på att ge sig bullet points För mm. man, hur man ska lyckas Vi har ju alla sett det på sen. LinkedIn liksom jag, jag orkar inte längre jag säga. Nej, det är faktiskt det. Alltså det är faktiskt det. jag är jag där Och det är mycket ja. saker jag har fått från LinkedIn Alltså kontakter som jag har Kontakt med idag som säkert mm. kan Bringa in någonting fint och så men det är det är lite det här body positivity fake ryggdunks liksom beteendet man det är vill liksom också jättebajsnödig vilken, vilken bra poäng och det enda de vill är att synas i kommentarsfältet mm. så att de kanske får besök från någon annan och så är det så här, ja. mixat med de som tror att det är Facebook ja gud ja och lägger upp liksom, nu det semester med ungarna liksom. här är en festist upp men, okay. men, men jag tänker också lite på eh, att entreprenörskap och framgång oavsett vad. Det är inte en dans för rosar. Alltså det, det sätter ju jättemycket saker på spel och utmanar människor. Ja, men jag tycker, det, jag tycker det är mycket kul, roligare att få höra om de praktiska lösningarna än att höra mindset. Ja. Mm. Det är så luddigt. Bara, jag vaknar upp varje morgon och tänker så här. Och jag, jag, jag går in med den här inställningen och jag repeterar det här mantrat och jag bara så här fan kom igen nu. Alltså, det, det, är så här, det är bättre att men det är ju för att många inte kan, men det är väl bättre att liksom komma med lite konkreta grejer, tycker jag. Jag tycker det är kul att få höra när folk säger, jag var tvungen att stänga ner den här businessen för att vi fick inte att funka med distributionen eller mm. vi, vi, fick ett, vi fick ett rättsligt ärende så stängde ner. Pengarna räckte inte till, det, smaken blev för dålig. Eh, bara för att nämna, bara, jätteförbifart, men som typ är, eh, jag kommer så väl ihåg med Clean Drink Mm. Och Hugo Råsas och Sebbe När de släppte sin första Och Sebbe tog på sig att blanda smakerna själv Alltså han köpte hem Och det smakade alltså rävpiss Mugglat rävpiss Det gick knappt att dricka clean Och de lyckades liksom sälja ut den till Matsmart Och få ut den allting Och så gjorde de ett nytt försök Och jag menar, nu är de inte så super top of the line liksom, Längre kanske men att lyssna på den resan, liksom, det handlade aldrig om mindset, det handlade, om något, det handlade bara så här, så vi, vi var tvungna att gruppera oss, vad är det vi måste lösa? Ska vi rädda det här? Ska vi mm. klippa det här? Vi vill göra ett nytt försök och så vidare. Där finns det, tycker jag, relevant information som man mm. faktiskt kan tjäna ja. någonting till att lyssna på. Det, det Tycker jag det är faktiskt intressant att du säger det, just det här praktiska att göra. Än att, som vi ser varje dag, alla, alla tre av oss där du har en 17-åring som knappt är bakom öronen som ska ge mig så här mindset-tips. Det är bara att vakna upp, det gröna lambo kommer vara din om ett år om du bara säger hallå, kom igen. Alltså, det är inte så verklighetsförankrat det som i många fall förmedlas när det kommer. Då. Och även i så här gröna lambo-fallet så finns det ändå en intressant praktisk resa, och även om det var tur eller vad det kan vara, liksom, det finns ändå någonting du kan berätta, så. Här. och då hörde den här killen av sig, och då råkade det vara så att han hade en sån här grej precis runt hörnet, och då hoppade jag på den och han ville ha exakt det jag hade gjort då, så jag såg inte det här sambandet och så klick, mm. och så sen fick jag fakturera en miljon och så var det bra sen mm. äh, För det, men, är men... Ju, det är ju entreprenörskap det är ju mycket är ju kontakter och timing. alltså det är och så, och så får man ändå säga att det kan vara lyhörd liksom, att kunna se de där mönsterigenkänningen liksom, att kunna se, så vänta, vänta, det här kan funka Och så tror jag att det är skitviktigt att kunna liksom, vara ärlig med sina egna brister Alltså det är någonting som jag har suttit med Speciellt de senaste dagarna nu när jag inte har kunnat tränat och allt sånt där. Alltså, och då mitt självförtroende bara... Oh, whap, liksom ner sådär. Och så måste jag verkligen liksom sätta mig och säga... Vad påverkar mig mycket? Jag pratade med Asken häromdagen. Vi satt och skrev om en sak som har påverkat mig väldigt. Som påverkar mig... Liksom, Använd, du vet... På det som är egentligen motsatsen till business. Du vet Om du tänker att business är liksom praktiskt, pragmatiskt... Pengar in och ut. You scratch my back, I scratch yours... Och så har vi någonting som faktiskt berör hjärtat och hur man blir behandlad och hur folk pratar om en och allt så här. Och du vet, rykten och du vet, såna här saker. Arskan liksom boll, var bollplank till mig igår kväll och det satte igång mina tankar som fan liksom att okej, okay, vad kan jag påverka och vad kan jag inte påverka? Vad är jag villig att ta tag i? Och om jag inte är villig att ta tag i det, fatta det beslutet då istället och gå vidare. Alltså så här, oavsett vad det är som står framför dig, om det är för jobbigt att göra fatta det beslutet då istället. Det här är för jobbigt. Och, and be done with it. Alltså så att, du, så att du inte längre blir påverkad av det. Så att det går så bestämde jag liksom så här. Okej, okay, men vad, vad, är, vad, vad finns det för potentiella risker som kan hända om jag inte tar tag i de här sakerna? Kan det bli så att det påverkar mig rent praktiskt? Nej, det kan det faktiskt inte bli. All right. Då har du faktiskt inte tid att älta det. Mm. För att de största problemen jag har just nu är att lösa praktiska saker. Alltså pragmatiska saker. Lösa deals. Lösa... Export eller produktion Eller avtal eller något sånt Så om det är emotionellt här borta Som påverkar mig personligt Och liksom ger mig lite klump i magen Och allt sånt där Då gäller det att kunna analysera det bara så här, okay, men Om det bara är det nu då, då får jag faktiskt ta ett beslut här Är det här högt på prioristan börja ägna tid åt det här nu Eller börja fokusera på min grej Så får andra fokusera på sin grej uh, För jag kommer liksom inte tjäna någonting på Att starta upp någonting Eftersom jag nett och jämt knappt har tid Till det pragmatiska, det praktiska som behöver lösas mm. Och då får man bara acceptera det Och, det finns, och då, då släppte det liksom Inom mig att jag bara sa, Vet du vad? Jag gör inte det här för att få, för att få Någonting från den här Det här får stå för dem Eller det som händer här det, det är ett isolerat ärende Så att min business som jag gör Har ingenting med det här att göra Så att och om det är businessen som stressar mig, då ska jag fokusera på businessen. Och så sen om det är det här, då måste jag förfråga mig själv, varför bryr jag mig? Och varför tar jag åt mig av det här? Varför tycker jag att det här är en grej? Uh, så lite. Men det är svårt att komma dit ibland. Uh, och det är jättebra att bolla med någon och säga saker högt. För bara det brukar ju vara att man... Oh, ja. uh, och en, det är bra att kunna få en spegel så ja, liksom så här, jag bry, som, som, som jag och Arskan har ganska nyligen Du och jag är ju ganska nyligen liksom lärt känna varandra lite närmare så, Men det är liksom, jag är ju så jäkla Jag har lätt att tänka det högsta och det bästa om en person uh, Och det gör att man en del gånger så här hamnar i en situation Där man bara här, ah, fan det där sved lite uh, men, uh, men Och, och kan är ju skitskyst med mig Samtidigt som jag söker stöd, och blir jag så här fan, var inte för snäll med mig nu. Mm. Men det var som när vi snackade nu igår. Liksom, det känner jag ändå inte att det är. För det är liksom högt och lågt. Liksom, arskan sa till mig, men antingen så släpper du det eller så, eller så delar du med det. Och, ja, Anyway, så, med, med, det, där, och det, är det där jag menar. Ska vi prata liksom mindset och allt sånt där och sådana här blurriga saker då hamnar det, tycker jag, i det här lite känsliga området. Liksom. För, ja, för mindset och sånt kan påverkas av hur cool du tycker att du är, hur bra det går, vilket, vilket rykte du har, vad folk tycker och allt sånt där. Där har vi mycket känslor. Medan det här, du bör ringa en sån här person, du bör lösa det här certifikatet, du behöver prata med de här handlarna, du behöver maila hundra butiker, du behöver åka ut till 50, du behöver lämna varuprover till 300 pers. Du bör göra en sån här eh, liksom ett axplock av praktiskt jobb, det kommer förmodligen ta dig tre månader, sätt igång och när du är klar med det då har du liksom en liten sample som du kan analysera, men fram tills dess så spelar det ingen roll hur många Lamborghinis du drömmer om du kommer behöva göra det här jobbet sooner or later, och det gäller liksom att välja lite vart man ska vara där, jag tror att många så i, bör i starten Även inom jobb och även om man är anställd att man försöker kompartmentalisera liksom man försöker liksom avgränsa saker. Så därför så tycker jag att ska man lyssna på folk. Eh, då förstår jag att det är väldigt lockande att lyssna på dem som säger att man behöver tänka på ett sätt, för det är low effort. Det är ganska lätt att bara tänka positivt och så löser det allt. varje morgon. Ja, men då blir man också jävligt förbannad när det inte går. Jag förstår inte varför alla, ingen svarar på i mina e-mail. Jag förstår inte varför ingen ringer tillbaka. Jag förstår inte varför jag inte får chansen men alla de andra får chansen. Men det är för att de bara visar sin framgång och inte när de har åkt runt till alla butiker också. Mm. Utan, så i dina ögon så ser det ut som att de bara får deals hela tiden. De sitter nästan bara och skriver på kontrakt i din feed. Va fan, varför får jag inte skriva på någon kontrakt? men Det är för att de visar inte när de har åkt ut. Och, och, och till butiker där det inte ansvarig ansvariga och inte har varit på plats. Nej, nej. Där de inte har velat tagit emot dina på Det är klart att de inte vill visa när deras produkt blir nekad. Men, men även det du säger där, det är ju som sagt de här praktiska bitarna. Men i dagens samhälle när så mycket handlar om likes och liksom allt det här. Så är ju de här andra värdena som du säger kanske stör lite. Varför bryr jag mig om ditten och datten som händer av de här mjuka värdena. Och det är ju någonstans, vi är programmerade nu mer eller mindre att bry oss mycket om sånt. 100%. Så att det är ju också en sak som, man, som spelar in mycket. Fast det är ju inte det som betalar hyran eller får att plus. Nej, men det kommer ju, det är om man bryr sig om det, om man Nej, låter jag vet, komma jag åt jag den, vet, då ja, påverkar det ja, ens ja. effort på den andra sidan, den pragmatiska ja, sidan. Så jag bara säger att de, de spelar ju. Ja, det är ju så här också Linnea. Folk beter ju sig som att det betalar hyran. Ja, jag vet. Jo, jo, jag vet det. Och är, och är, man, omring, och är man omringad av hundra ja. pers som allihopa beter sig som att vi står och exakt. faller med antalet likes, då kommer man bara, fan jag antar att det är viktigt med likes. Liksom. Det är nog bäst att jag hakar på det här gänget här och bara jagar likes. Det är nog bäst att jag kör exakt samma copy-paste-trend liksom, som finns där, för det verkar vara man ska tydligen använda den här låten nu man ska tydligen göra en sån här scen nu man ska tydligen göra en sån här grej jag förstår det, för att alla säger ju men här är det själva grejen, det är ju ett pyramidspel det är ju någon långt upp som tjänar jävligt bra på att du följer gruppen och skaran. Mm. Det är liksom allt yeah. ifrån att låten som pushas hör ju till ett musikbolag som på något sätt har satt den där i rotation. Så du jobbar ju åt någon och det du får tillbaka är att du fiskas upp i algoritmen men därför gäller det att tänka på så här, vad är nästa steg, bra nu fick du mycket likes men vad har du som steg två nu fick du uppmärksamheten hur, hur, hur förvaltar du den uppmärksamheten och går vidare men, men låt, ja. oss, låt oss glida in lite här på, på någonting som, jag, som vi vill prata om idag och det är ju lite det här online-träning och allt sånt där och det, alltså nu kanske det var ett ganska långt hopp men, men, ja, men kör, eh, kör. För jag sa till ärskan också att jag ska fan passa mig för sidospår. Alltså, så vi nu, nu... Nej, ja, nej, men vi gillar sidospår. Det, då, då har vi flera avsnitt framöver. Men jag tänker, för vi sa ju faktiskt i förra avsnittet att mm -hmm. vi skulle prata lite om eh, online-coaching och, liksom, eh, och det där. Och jag tror att du det... mot slutet gled in lite på att det fysiska mötet fortfarande är bra om det kan finnas med. Ja, 100%. Men vi, vi, vi pratade ju även något som jag vill ta upp idag, förra helgen eller förra söndagen. Ja så pratar jag mycket om, för jag gjorde ett inlägg om varför den svenska fitnessbubblan ja, är så toxisk. Den är mm. extremt toxisk, även om folk kanske inte öppet vill erkänna den. Jag tror att du märker det mycket mer än mig dock, Arskan. Jag tror att du är mycket mer aktiv i content och liksom reach, uh, reach out. och allt så Jag har ja. mitt gamla crew bakom mig, så jag tar in, anammar inte så mycket av det nya. Liksom. Ja, och Det blev ju jättetydligt för mig när jag var i Österrike och filmade och hur jag såg liksom hur folk var hur, folk, hur jag bemöttes eh, och jämförde det eh, mot Sverige och då skrev du till mig ja ah, det där känner jag igen för det är samma vibe i LA som när du var där det var det i alla fall, då, i alla fall. Ja, det påminner mig. det är något som jag vill ta upp idag säga, varför är den här lilla Pricken, Sverige. Men så vad är det du upplever då, Askan? För jag tycker ändå att du är ganska liksom omtyckt, rent surface level tycker jag det. Alltså, den kommentaren är inte riktad mot mig. Jag pratar om allmänt. Ja, ah, jag förstår. Mm. Alltså, allmänt så tycker jag att det är väldigt mycket grupperingar. Det är väldigt mycket hej-hej i ansiktet med mycket skitsnack bakom. Jag tycker inte folk tar sig... Bara tid att hälsa på någon, jag tycker inte folk kreddar, folk som åstadkommer bra grejer. Mm. Eh, ta till exempel, om, man, om du är på ett gym eh, och det är ganska sluten sällskap och sen har du en person eh, som tävlar i styrkelyft och åker och vinner VM. På vissa, vissa gym i vissa länder då hyllade hela gymmet den personen. Mm. Bara, shit, person X från det här gymmet man, vi är stolta över det. Nu är det lite så här, ah, så bra var han inte. Nej, han drog ju sum och så det räknas ju inte. Ah, det är lite det viven ja, okay, jag, jag, jag upplever. Och, och då undrar man ju så här, men varför är det så? Jag tror, jag tror så här. Alltså, om jag får dyka in. Liksom, för jag, för, för, om vi ska utgå från det svenska. Jag tycker alltid svenskar har varit. Ett, vi har varit tämligen oimponerande. Och så har vi varit lite så här. Vi har rynkat på mot Nästan alla andra länder och deras kulturer och allt. Vi blir så förvånade över varför ska man göra så, si, Varför ska man göra så? Även fast vi också har kulturer som midsommarafton och dansar ut. Du, kransen och, och alla såna där saker uh, Men det, det finns liksom kvar Vi, vi har ju liksom så här, bor man inte i Stockholm Så har man liksom så här lite Stockholmsavund uh, Och så sen bor man i Sverige så, så vill man vara som USA och så sen, och så sen Nu politiskt så förnyr sig vi åt Hur viss typ av politik Är där och hur viss typ Vi har alltid varit lite så här, men gud vad konstiga de är Alltså vi har alltid haft den Det är väldigt sällan man liksom har fått upplevt så här. Fan vad sköna de är ändå. Liksom, eller något, vi utgår alltid från att vara så här. För vi är så jävla reserverade. Hur är, även fast det har blivit lite mindre nu på sistone- så är vi ju väldigt så här- nej men kom inte in i min Kontrollera kontrollerad. Jag kan vara artig via text- jag kan skriva en snäll kommentar, men om du kommer fram till mig med en kamera eller en mikrofon, eller om du går och liksom säger så här: Hej, kolla, där är handen, eller något sånt här, Då försöker man låtsas som att det inte är den personen, det där är inte slattan det där är inte vi, vi, vi, vi, vi, vi, liksom, vi har den här svenskheten, och den reagerar ju väldigt många på. Vi är vänliga, men väldigt reserverade. Liksom. Och I USA, det som jag liksom upplevde där, det var att ingen skämdes över att ha en åsikt. Um, man, det, var, det var helt okej okay att ha en idol Det var helt okej okay att tycka att någon var bra Och sen fanns det alltid divor men på något sätt så var det nästan, det var så överdrivet så det blev charmigt istället du vet, mm, mm. vennis byggarna som tyckte att de var så jävla snygga så de blev liksom karaktärer istället man ville, man ville ha dem där liksom. bah, jag, vill, ja, jag vill att den här killen som är på tok för solbränd, ha på sig liksom den äldsta Razorbacken i världen och liksom står där och bara med stora Sony Walkman och bara diggar sig själv i spegeln när han kör hantelkörl. <laughs> och även när man står vid övergångsstället och så kanske man är i tävlingsform och så står det någon, någon liten tjej bredvid eller kanske någon kille där, så tittar de upp på dem bara så här damn, but I gotta get in shape too. Liksom. Det kommer så naturligt för dem och det här tror jag för att de skäms inte över att ha en åsikt. Men i Sverige... Och tyvärr så tycker jag att det fortsätter så Så är det så jävla farligt att ha en åsikt idag yeah. Det finns liksom så här Vad tycker massorna? Och det kan vara politiskt, det kan vara whatever Det är så jävla läskigt Att tycka saker, det är bara så här kolla under covid liksom. Alltså det är så här, beroende på vilken Sida du var så kunde du antingen Liksom bli totalt jävla demoniserad eller liksom lyssnad på eller accepterad och det var så här att folk bara köpte en grej och dömde ut en annan och jag säger varken bu min poäng är bara att kolla vad lätt vi har att bestämma vad som är korrekt sätt att vara och hur jävla fnysiga vi blir så fort någon har en annan och så för att komma till din grej, det här med att hylla folk det sker ju liksom på Uh, småorter, alltså du vet de här liksom, bygderna, alltså de här källargymmen och så vidare, där kan du fortfarande liksom, se ett fotografi som sitter på väggen med en specifik lyftare som har varit i det gymmet kanske till och med bara på besök. Ja men mm. typ Bohuslän tidning också så här, ja nu Magda tog VM-brons, liksom, de är också uh. fortfarande på mindre ställen Bra på att fortsätta hylla. Ja, Exakt, men, men tyvärr så måste det bli jävligt litet. Det är litet, ja. Liksom, det, det måste bli litet menar jag för att det ska liksom vara okej. Okay. Då är det typ ah, okej. Okay. Ah, ah, ah. men, men på gym och sånt där så tycker jag så här. Där är det tyvärr så att man beter sig som att det är begränsat med resurser. Mm. Och att det finns inte nog... This city is not big enough for the both of us. Alltså man, det, är så här, det finns inte nog med uppmärksamhet och likes för att räcka för till oss båda. Liksom. Nej men är du med Och jag tror liksom, att vattnar vi eh, liksom så här, Det blir bättre om vi vattnar alla gräsmattor, Alltså om vi vattnar alla rabatter Och man behöver liksom inte För du vet, eh, Askan, utan att liksom säga för mycket Du vet ju att det finns mycket bullshit praise Där ute också Oh, där jag jag, ja. det liksom praises för att få vara med i vissa cirklar Där är ja, praise. Ja, du vet exakt vad jag ja, också, snackar om liksom, Där det är ja, såhär, jag bara, vad jag jag bara What the fuck, varför lyfte, lyfte det? Och jag menar, fucket. jag kanske är en hycklare nu som står och säger Det borde vara mera delar, men sorry, jag babblar mycket nu Jag vill bara säga det att Och jag kanske inte har sagt min ståndpunkt jag tror att det är därför det är så i alla fall Så som jag beskriver det nu Jag tror att svenskarna är väldigt reserverad jag tror att vi har, vi, vi, det, det är läskigt att ha en åsikt att, att kanske hylla någon Eller att gå fram och bara du vet, så här, jag har försökt göra det lite mer på gymmet Jag bara såhär fucking hell vad coolt det ser ut. Alltså, Jag typ fick en bestis på MPC gym nu bara för att han hade coola tatueringar Och nu skriver vi till den varje dag För vi är tydligen båda såhär manganördar Så, här, manga -nördar, liksom. så, att, liksom, så här, att bara så här Bridgea den där och gå fram och bara Fan vad dope, vad snygga tatueringar du har Eller fan vad vältränad du ser ut Det kan leda till såna mycket Men hur jag själv ställer mig så är det så här, Jag tror att eh, Jag tror att lösningen till det dit vill jag komma, är att föregå med det här exemplet som du gör alltså så här med content, hur du bemöter alltså så som jag upplever att du bemöter mig när vi träffas första gången hur du beter dig på sociala medier hur, hur vi alla liksom beter oss liksom, när man, man gör content att contenten kanske inte man kanske inte ska ta sig själv på så jävla stort allvar, Nej, det kanske inte ska inte. vara så jävla mycket b-rolls, det kanske inte ska vara så jävla mycket slow motion, det kanske inte ska vara så jävla mycket liksom Ja, det är så här, Vissa verkar bete sig som att Bara för att jag postade när jag tyckte det var jobbigt Så är jag tydligen världens ödmjukaste människa Så nu kan jag killa på det så kan jag vara sjukt Missundsam istället och tycka att Ingen annan borde förtjäna någon uppmärksamhet Mer än jag Men det dåliga är när den där Balanseringen blir så jävla tydlig När man märker att en person spelar det där spelet Att jag ger lite och tar lite Jag ger lite och tar lite Men det du ger är bara fake bullshit Alltså det är så här fake humbleness Fake humility, alltså du, du är mjuk för att sen bara bre på med ditt behov av att stå i, I rampljuset liksom. i, i centrum, så jag tror, att det, jag tror att det är det jag har svårt med Ivan liksom om man, man kryssar där och man försöker bete sig osvensk som jag tycker att det blir då känns det så jävla fake. även där jag tror jag landar någonstans så att jag tror att det är svårt att bara tvinga fram där. här man, man känner ju när det är genuint mm. Nej men jag tycker det ska ju komma rätt. Man ska ju inte bara göra det bara för att. Nej. Och jag tycker allmänt. Och det behöver inte vara på gym. Om jag allmänt kan. Göra någons dag lite bättre. Så må jag lite bättre själv. Och jag har ett exempel på det. Och jag har massa punkter jag kan bli bättre på. Som jag jobbar på. Men ett, ett, ett, ett riktigt exempel var ju. Kanske några månader sedan. Tio månader sedan. Så var jag på gymmet och såg en tjej som tränade visserligen en, en av dina klienter men jag bara, kan inte låta bli jag måste säga hur jävla brutal rygg hon har så bara, hej, jag vet mm -hmm. inte vem du är men du har en sån sjuk rygg all cred till dig och hon blev så här skitglad, så gick jag men därifrån är det så här, och, och, och det tog ingenting, det kostade mig ingenting Nej. Uh, och sen så bara vart, vart vi liksom hej hej kompisar och så gjorde vi YouTube-film några månader efter men det jag menar så här om man genuint är impad eller så det, det kostar inte så mycket att ge en sån kompliment till någon uh, men uh. bara att säga hej uh, mm. uh, det, kostar ja. ju, det är ett andetag uh, det kan ju det kan för de som tycker det är kanske är lite svårt att komma igång med så är det ett tips för att jag vet så många gånger man har typ försökt säga hej till någon eller nicka till någon eller så här och den har typ tittat bort, aktivt ja, men Linnea, bort. alltså uh, jag hamnade i en situation <laughs> vi ska hålla allting anonymt här jag hamnade i en situation där jag så här, jag så här vet, innan det här hejet ja. så var det kanske en månad eller en halv av extremt mycket att man ja. mötte blickar och liksom vet, så här, mm. vet, så här, och väldigt trevligt så och så sen efter hejet nu är det som att vi inte känner varandra inte Nej, exakt. Oj, oj för <laughs> så jag var det så här, brukar ju släppa där Christ. men har okay, ja. tappat det helt. Oh. Jag, jag skulle inte ha korsat den där liksom, nej, nej, vägen. Nej, nej, nej. Jag, det var jag, jag, jag gjorde ett fel. Jag var nej, nej nej, vi var bara på så det fint den där första basen innan hejet askan den existerar tydligen. Den där, får man liksom, <laughs> den där måste man göra försynt sig för att gå över. Yeah. <laughs> för det skulle jag, jag har alltså fått jag alltså gått ett steg alltså, till det jag trodde var första basen och så sen men jag var tydligen på första basen redan och så nu bara I fucking. Nej nej, mm. det är, det är, det är, definitivt <här> inte längre <än> så här. Nej, <här> men det är spännande. Äh, nej, men jag hör det, ska och, och och jag hör det också det Jag tycker liksom att det där att det där hejet som du pratar om din det är liksom faktiskt magiskt. Det är magiskt och det mm. det, det släpper. Om man ser folk och en del gånger så känner man att man inte har en så känner man inte att man har orken men saken är att det har aldrig någonsin hamnat minus på kontot av att ha en atmosfär av en massa hej istället för tystnad Nej. du tjänar aldrig på att träna i tystnad alltså jag menar inte stå och babbla bort passet jag menar alltså du får ha lurarna på dig och kör tunnel senare men det är nicken eller hejet eller liksom nicken eller hejet eller skaka hand eller bara så här, fan hur läget är det bra så sen bara, då känner man så här, åh då blir man lite mer avslappnad man behöver inte liksom kolla sig över axlarna liksom man kan man jag, känner, jag har en vända bakom mig nu som jag har identifierat Som jag har bekräftat liksom. och så sen, Man blir lite lättare För att innan man har gjort det Då är det som så här: okej okay, jag har knappt mött en blick än Så nu är jag väldigt isolerad Nu blev gymmet helt plötsligt ganska trångt Lite läskigt kanske till och med Ja det blir lite trångt, ja exakt, lite läskigt så här. Och så sen om man bara säger Jag vet att du är där jag vet att du är man byter inte ta och på alla Det finns ju lite såhär beteende Där man bokstavligt talar springer runt Och avbryter allas träning i 90 minuter Och pratar med alla om allting Och sen får man ingen träning gjord Och så drar man därifrån Det var ju skitvanligt när folk tog Jack 3D Då gick folk ner och pratade bort sina pass Istället för man bara sa Vet du vad brorsan, du måste träna nu För jag pallar inte, höra mer men, men vi har pratat om liknande ämnen förut och då har vi ju jämfört med både strongman och styrkelyftet. De verkar ha en mycket bättre sammanhållning jämfört mot liksom fitness och bodybuilding. Det är min uppfattning. Ja, alltså jag, tycker, jag tycker styrkelyftarna är sköna men det är en åsikt som kommer från mig till dem. Jag vet inte om de tycker att jag är så jävla härlig. Och de tycker att man måste kolla själva. för, att, för jag, kan att, jag kan tycka att när man pratar med dem en del gånger så kommer du så här: oh, där kom det lite ego. Ooh, oh, jävla, där var det lite Michael Jordan attityd. oh, där var det lite missensamt och där var det lite så, här, där inte så här, jag är bäst. liksom mm. så. Du vet, jo men det, det, det kommer vi ju aldrig ifrån. Alltså... Nej, men jag måste säga att, jag måste säga så här att om jag pratar med en byggare, ja. då är det som instuderat deras förebild är alltid var så här, jag. vet, det kommer från internationellt. Det kommer liksom I want to thank, thank God, Det finns en humbleness. Om en Fake kanske. Men om jag pratar med en byggare i Sverige så finns det ändå som liksom här: ah, Ja, men det är trevligt att ja, men Det går bra nu. Ja, jag har lite att tappa fortfarande. Mm. Men om jag typ mm. intervjuar en är styrkelyftare någon gång, då har det kunnat vara så här: Nej, men jag är bäst. Alltså, det är så här: Jam, <laughs> <vet, man> <laughs> oh, okej, okay, kul för dig. Men jag var inte beredd på det. Jag var snarare beredd på att det skulle vara motsatt. Ah, ah, att det fatta. skulle vara lite ödmjukare. Liksom. Ah, ah. Men, alltså, och, och jag menar att ni som är styrkelyftare nu, ta inte det här som att ni inte ska göra en grej. Aj, jag, fan. Jag det är bara en observation. 100%! Det tränar ju ett stort gäng av er på MPC och tror inte för en sekund att jag liksom tror att jag har någonting att komma med när det gäller liksom att lyfta grejer sådär. Jag, Gustav står ju alltid liksom längst ut på podiet och gör oss alla ödmjuka. Liksom. Man bara typ gör ett bra sätt med sina hantlar och så vänder man sig om och så står han och böjer 590 kilo för uppvärmning liksom, till 3 meter bort. Så. Det ska ha. Ja, Men det är lite kul att se lite, lite strongman och women, eller vad man säger, nu på MPC. På jag ska träffa ett gäng brudar på lördag eh, som kommer köra. Eh, det är ju mm. stackaste kvinnan ganska snart, så ja, många fan. som laddar för det. Men man, jag har ju sett nu att förut har det ju varit liksom i Skarpnäck, i Uppsala och sen Sweden Barberklubb som de har kört på främst här omkring. Men nu har ju folk hittat till hörnan där även på NPC, så det är kul att se. Mm. Ja men det är ju fantastiskt Jag tycker det finns i alla många Jag tycker de är asärliga Jag gillar bara De är där så jävla länge också ja, Nu så, så, så, så, kommer hon Och så har man så här fyra klienter Då de kommer från böjen ja. till bänken ja. liksom. Och så, ja, så ja. sitter de där med telefonen Och så här, så, här, så här, Sju minuters vila Och jag menar ja, Det behövs ju mm. ja, alltså, jag, det, det, det är bara så jävla roligt Jag tycker hela grejen är så kul Hela teamet bara samlas vecklar ut sina, sin utrustning. Nej, jag skulle möta alltså upp några, några uh, tjejer, eller fast en ja, skit jag kunde inte just då, men i alla fall, jag bara men när börjar ni köra då, så får jag se om jag hinner. Hon bara, nej, nej, men vi kör tre timmar så att du hinner mig. Ja, det är minimum. minimum. <laughs> ah, det är ett kort pass. Så det är så här, Don't ah, worry, det är inte som det är som att bygga, jag 40, 40 minuter på mig och så ska jag... Och sen cardio. Inom de här 40. Uh. Och det är så jävla roligt så här, för att Josef är ju coach till ganska många, och jag vet att Josef har har ofta ofta ofta lite så här övningar som de gör också en isolerad övning typ, vissa kanske har lite latsdrag vissa har lite triceps. Det är så kul att se så här vilka som är coachade av Josef för då ligger de på bänken och allting och så kommer de bort till hantlarna sen och så gör de någon jätteliten övning mm. som är typ isolerade triceps mm. eller något så där. Det är så bara, oh shit nu är de ute i det okända så Det står liksom helt hur så står det ett SL tjej och kör pushdowns breven. Man bara Åh fan Är ni här ute för annars brukar de bara komma med sina väskor och gå mm. igenom hela gymmet tills de har kommit till sin, till sin ö där borta liksom. ja. Ja, och där bara ställer de av sig allting. Jag eh, gjorde en ganska kul grej och det måste ha varit i vintras. Ibland får jag så här frågor och det bara låser sig i mitt huvud. Så här, men jag måste fråga och då är det så här eh, när jag kör eh, mark och jag kör bara raka mark och då kan jag gå och fundera på så här, men vad är smartast upphopp mellan vikterna? Om jag värmer på 60, syka på 100 och bygger upp mig till min arbetsvikt. Och uh, okay, om jag hoppar 20, 20 upp hela tiden, det kanske är för mycket. Och så var det två uh, SL-tjejer som körde sitt pass. Och så gick jag fram till dem. Jag, bara, jag måste fråga. Jag måste våga gå och fråga, hur mycket hoppar ni? Och de tittade på mig så, här: vad fan är du? <laughs> <Såhär>. Men sen <laughs> tittade de att jag var skittrevlig. De ja, ah, men uh, vi kör ju bara ett rep, så vi hoppar så där. Och du kör säkert mer rep. Så var, de var lite chockade. Att jag fick lite samma upplevelse faktiskt. Det är exakt som du beskriver. Jag, jag, jag gick också här, för jag tänker. Förmodligen då jag skadade axeln förut. Hur, hur brukar ni värma upp och liksom så här, vad, vad, För jag känner att jag ligger liksom Ostabilt, jag, jag känner mig stark Men det känns som att jag flyger all over the place Och det var som att de var nästan rädda Att ge mig tips Jag bara alltså Jag ingenting Jag vet bara att den ska ner och upp liksom. så här, jag vill bara veta. Men det var som att de inte ville kanske. Det var samma sak där Jag gick till för att det, bas Vad sa vi, första bas och nu gick jag ja. för långt igen jag gick ja. för långt igen så nu får de inte prata med mig nu mer jag har sagt hej nu det har bara brys aldrig kom inte hit igen igen Ja, eh, Nej, men jag fick jättetrevligt bemötande när jag var nyfiken bara på riktigt. Bara, men hur hoppar ni? Så, här, men, så det, var, det var ganska kul. Men de var lite de förväntade sig inte att jag skulle komma ut och ställa frågor fråga. Men det är kul, man bryter, man bryter lite normer och bygger lite broar och visar att det är okej. Okay. Ja, ja, du bryter isen. Nu ältsar jag på dem hela tiden. Det hör, det hör jag absolut till, det du pratade om alldeles nyss. Det här. Liksom just med att vara inkluderande och... En, en liten kul, jag bara vill eh, bryta in med här fråga nu eh, med en gång. Eh, och det är faktiskt våran... Ja, nu vet ju du, you know the drill, men vi har ju fått en fråga från föregående gäst. Ja, ah, vad kul. Dig. Fan, jag, jag kollade jag... aldrig vad någon svarade på min fråga. Nej, och jag kommer inte ihåg vad du hade. Jag måste jag kommer inte jag heller fråga vem som fick den. Inte jag det. jag måste undersöka. <laughs> jag fick ju från Denpack. ja ah, just det. Just det. Den var, var ju så jävla djup. Ja. Eh, men anyways... Eh, det är Tobias Ogeus eh, som är eh, smärtspecialist och eh, stamcellsforskare. Torbjörn? Som, ja, precis. Ja. Dobbe, Torbjörn, Torbjörn ja. Ogeus. Ja, du vet vem det är. Ja, det är hans, han har ju... Det han här? har grejat. Han har grottat. Han har grottat. Han har grottat. i <laughs> <Han> har grottat. <laughs> Ja, vad kul. Vad han för... Hans fråga till dig är... Hur hälsosam är du på en skala 0-10? Fy fan, vilken jävla bra fråga. Mm. För du är ju väldigt... Du får du får ju liksom chansen här att utforma din skala hur du vill. Sex. Ja, äh, nu du får Nu är ja. jag sex. Äh, Idag. För det är så här, vi har inte pratat om min axel, men min axel är ju jättetrasig. Äh, så just nu är jag en sexa. Jag tar... Jag, jag brukar pr prata med mina klienter jag brukar säga liksom det så här att... Just nu så underpresterar jag något så fruktansvärt Och så försöker jag lära dem Så det tacklar jag på det här sättet Så att när du brottas liksom med att du inte sköter kosten eller och så vidare så Då ser du det så här Så nu har jag öppnat upp mig lite för dem Och förklarat så här, nu är jag i en sån här fas Och så nu tänkte jag bara liksom dagboksmässigt Förklara för er hur jag tacklas med de här grejerna Så att min kost är sämre Jag får in mig för lite protein Jag sover för dåligt Uh, jag gör, nu kan jag inte göra rehab För nu får jag inte göra rehab För så fort det gör ont så måste jag backa av Annars förlänger jag min rehab um, Mitt morfin är slut Så det finns massa ursäkt jag skulle kunna göra så Men det ger mig ändå en sexa ja. För jag skulle kunna vara på gymmet Och träna ben oftare Jag skulle kunna träna en isolerad bicepsövning Som inte belastar min axel Jag skulle kunna träna unilateralt Jag skulle kunna träna min högra sida För att förhoppningsvis att kroppen Kanske får lättare att jobba i kapsen. När den andra sidan funkar. Det sägs ju även att den andra sidan får lite tillväxt fast man mm. inte är på den. 100 procent. 100%. Och de sakerna gör jag ju till extremt bristande del. Så det finns en ursäkt bakom det också. Jag har haft jättemycket jobb under tiden som jag blev skadad och nu är jag sjukskriven och jada, jada, jada. Men på frågan hur hälsosam är du? Sex. Mm. Och det är, ska jag säga en generös sexa. Mm, mm. Och ja, nu när vi ändå har den här frågan Så, så att vi inte glömmer den Så måste ju du få ställa frågan till nästa gäst Pff, Fuck Det är svårt alltså. <laughs> Du keep i um, i sådana fall har men, mycket... nu, låt, mig, låt mig fundera lite så, så tar vi lite resten Så ska jag komma med jävla banger på slutet Okej, okay, vi kommer med en banger på slutet men då, då, har jag, ja, men då kan jag bara ställa en fråga Som jag bara tar upp i luften så här. <laughs> hur, hur har det gått med Sonic-lansering? Jättebra Alltså jag sa till Linnea innan vi började spela in att just nu så säljer vi snabbare än vad vi har lager. Cool. Så att eh, vi, vi sätter ju då, speciellt under sommaren behöver man förplanera lite ett fyllningstempo. Eh, hur snabbt vi fyller. För eftersom vi jobbar lite med export också så kan vi inte fylla för stora lager. För man, bäst före datumerna får inte vara för dåliga när man skickar iväg dem i stora laddningar. Så därför är det bra om man har hög fyllningsfrekvens. Så då har vi slagit ut ett snitt. Hur många pall säljer vi ungefär i veckan? Och så sen drog vi igång med en massa export som bara gjorde att vår försäljning taket. Kul. Volymen drog iväg. Så nu ligger vi väldigt avigt. Och så sen ska vi byta pantlogger nu på allting. Så att därför gör vi, trycker vi inte upp en nya, kvartsning liksom. nya burkar av den gamla loggan. Så att nu håller vi på att vänta in så I september blir det ju ny pantlogga, så då kommer vi fylla på mycket mer. Så det går bra. Sonica har gått skitbra. Det är, det är många nya som hör av sig och det är ju andra stora varumärket vi jobbar med. Så att nu börjar ju folk först börja se en röd tråd i det här. Um... Men, men vet du vad? Varken jag eller Linnea har fått prova men vad? Jag ställde ju ett helt flak på MPC. Nej, jag. men, men de, de gick åt innan jag hantade. Jaha, okej. Okay. Ja, men vad fan, vi löser. Vi löser. <skratt> ja, vi får det... lägga in en order på 20-pallen export. Vad tycker ni om kola Vad tycker ni om kola som smak? Jag älskar när den är rätt, alltså man är ju också väldigt picky. Jag tycker det som fan, om det, om det blir, ja, precis. Alltså, den är så jävla bra. Ja. Jag måste bara, jag måste säga en grej. Det är så här, att eftersom jag är sån här marketing suckers. jag blir så påverkad av design och branding, så jag tycker den är så klockreden i designen så jag har ju mitt huvud redan bestämt att den är god mm, så. Ja, jag med. Kul att du tycker det Fan vad roligt, Askan. Det är, vi, vi, vi, vi skallar oss blodiga internt när vi släpper mm, grejer Du förstår vad jag tänker va? 100 procent. Jag är likadär. Det är påverkar. så viktigt. Ja, ja. Man ser den i periferin när man dricker. Precis. Man har Precis. färgen ja, här. Ja. Det är därför jag gillar den är mörkt. Ja, för, våran, för, att, för då blänker det inte. Men, det. anyway. Jag vill bara säga till alla som ja. lyssnar. Jag säger det här nu. Och så sen får ni alla bara kalla min bullshit. Men vi har den tveklöst godaste kolan- alla kategorier. Det finns inte en enda energidryckskola- som kommer i närheten av oss. Och är det så att du tycker det- är man mig, berätta vilken- så svarar jag bara att du har fel. Nej då då, kommer jag, då, då, då har jag missat den. För att vi har lyckats med någonting- som ingen annan har lyckats med. Den här är fucking unbelievable. Och det är till och med till en grad- att liksom, när man är van den- då skulle man vilja ha den utan koffein Bara för att kunna sitta med den på kvällen liksom. mm. Så självklart är det inte Det som kommer ersätta Pepsi Max Men inte det vi snackar nu Utan vi snackar om energidrycken Anyway, tack för det lilla reklaminhoppet Jag måste, bara, jag måste flyka in den, mm. den känslan som du har nu Det du förmedlar jag känner igen den, för det är den jag har med Mellowbar som jag har varit med och tagit ja, fram. Ja, men det eh, förstår jag förstår Så jag fattar precis vad du snackar Eftersom om. Man har en grej där som man bara vill få folk att förstå. Ja, och du vet att okay, den här är bra jag bluffar inte. Nej, exakt. Alltså, vet du vad? Och det är det som är så nice. Och, och det är det som är så viktigt när, när jag har produktutvecklat. Det, som, det som du säger här nu det är att när man sitter på en banger då får man ett självförtroende som jag brukar kalla för krut För nitro liksom Som gör att nu kan jag skrika högt Nu kan jag vrida på 100% och skryta om den här yeah. Men har man inte varit noga Har man tagit en genväg Har man använt en pissig arom Är inte smaken riktigt där man vill Tycker man att det blir någon bismak En bäskhet, dålig kolsyra burken är, äh, Färgen blev inte så som jag ville ha den då är man nere på 82% istället. Eller kanske 76%. Mm. Då vågar man inte ta i. För man vill inte ha för mycket uppmärksamhet. Man vill inte för många ska se ditt misslyckande. Så man vill i princip städa undan sitt misslyckande. Få en ny chans. Mm. Men så som vi jobbar nu. Eh, jag gör ju klart smakerna så alltså otroligt långt innan. Eh, så att jag får sitta i lugn och ro. Så att jag aldrig får styras av stress. Eh, och nu har vi ju en ny plan, alltså en ny lansering som kommer snart. Och den är... Smakmässigt så gör vi en helt ny grej. Så vi kliver in i en helt nytt sätt att ta fram smakerna för. Sen vi gjorde kolan, det är chapter one Så nu, nu vill jag skapa en ny profil för Pixels. Cool. Ska hålla ge oss något mer juicy, någon liten ledtråd. Vet okay. mm. ah, vet helt... du vad? du vad jag ska säga. Eller så bjuder vi in Ja, vet du vad jag ska säga? Men ni kan definitivt få pro, ni kan få en aluminiumburk och prova sen när det är dags. Ja. Det här kan jag säga. Det vi kommer göra med den här burken, det här kommer bara tisa mer, men det vi kommer göra med den här burken har aldrig gjorts förut någonstans i hela världen. Alltså det vi kommer göra med runt om den här fysiska burken. Liksom. Fysiska burken, ja, dels det men vad, som, vad man kan göra mer med burk det kommer att Ja, det kommer vara ett samarbete. <laughs> det kommer vara ett samarbete och det kommer vara så fruktansvärt jävla coolt det mm. vi gör. Det kommer, vi kommer verkligen sätta ner stämpeln och foten och förklara att nu förstår ni vad vi menar när vi säger vad Pixel är. Liksom. Mm, Då kommer vi mm, cool. att säga, ah, okej, okay, we got it. Vi förstår okay. nu. nu. Nu är det inte längre bara någonting ni säger. Nu är det inte bara för show. Utan nu visar vi rent praktiskt. Det här är vad vi har pratat om. Så det, det är ascoolt. Jag hoppas vi ska skriva på det avtalet typ nu i veckan. Men jag ska inte fastna i Pixel nu. Jag vill, Bra. Jag vill försöka hinna prata lite, Askan, om... Lite mer om social medier, det vi pratade om. Vi pratar lite coachning och vi pratar lite äh, skador och allt möjligt sådär som vi snackar om. Men jag känner så vad vad, vad, är, vad är du mest mån om att få snacka om? Och du Linnea? Var vad är det till mig Linnea? Jag var lite ah förlåt. Nej, vi har ju hijackat ganska mycket, ja. Ah. Nej men båda är liksom så vi vi snackar lite så här om sociala medier, men det blir väl lite där kulturen. Men vi pratade lite om coachning där i början. Ja. Som jag känner att vi inte riktigt berörde det. Jag tycker ja, att det precis. finns jävligt mycket att snacka om där Jag har faktiskt tänkt en grej sedan vi pratade förra gången Så kom det upp ett en ganska Tjur. intressant För mig i alla fall, så får ni Tjur. se vad ni tycker När jag började som Peter för typ 15 år sedan På Satsmedbarplatsen Då hade vi, har man ju en jargong Man har liksom så här Vi är alla eniga om att det här är dåligt Vi fnyser lite åt dem som beter sig så här det här var innan man så, åt liksom, funktionell träning och bla bla bla. Det var innan det blev en grej att stå på pilatesbollar och göra knäböj och allt sånt här. Men något vi alla enades om. Alla vi pts som vi alltid säger, åh, oh, nej, det är så här det ligger till. Kommer ni ihåg vad det var? Vad vi alla enades om? Som, det som satt lite käppar i hjulet för oss sen när vi skulle hjälpa en klient. När de kom och hade blivit, de hade massor information. Kommer ni ihåg vilka som var våra motståndare? Det som gjorde att vi var tvungen. Nej, no. Aftonbladet Och kvällspressen Och deras fem punkter för att komma i form oh. kommer, ni ihåg det? kommer ni ihåg rubrikerna Andas dig själv i form ja. Spring inte, ja, gå det det istället Så här får du platt mage Tona magmusklerna Tona armarna, kommer ni ihåg ja. Rubriksättningen right? ja. Kommer ni ihåg hur alla var så jävla enade om Förlåt Vilka? alla Crossfit. Jo, <laughs> Nej, men jag förstår ju vad du menar. Äh, där. Alltså, så här, och, och med det menar jag inte att de gjorde fel. Jag menar bara att det var, det var poppis att hata crossfit ett tag. Det gjorde aldrig jag. Så jag skämdes inför dem. För jag orkade inte träna så hårt som de gjorde. Nej. Äh, nej, men äh, Aftonbladet. Vi fnös åt dem. Det var så vedertaget. Va? Har du läst Aftonbladet? Har du läst Aftonbladet? Hälsa så här. Och då sa ju vi till dem. så, här, De vill ju bara sälja nummer. De vill ju liksom bara göra det, se det enkelt, Få det ser enkelt ut. All right. Men vad är det som händer nu då på Instagram? Samma. Ni har ju blivit de som ni har hatat. Det är det som händer nu. Ni är ju exakt likadana. Ni jagar ju exakt samma klout. Mm. Platt mage, trudelut. Det som det er var ju bara att ni inte fick uppmärksamheten. För det är ju det som händer nu bland fitness influencers och allt sånt där. Ni försöker göra exakt samma sak. Ni sätter ju en real cover med en skrikande rubrik som ska få folk att reagera- Gör inte det här misstaget. Det är hela tiden bara tjock value, tjock value. Säg någonting kontroversiellt, lämpa dem, kalla dem lata. Det är hela tiden liksom bara, du vill bara ha uppmärksamheten och sen vet du fan inte vad du ska göra med den. Och många Nej. gånger så orsakar du bara en massa smärta. Du får bara få folk att känna sig dåliga. Du gör det bara förvirrande. Du tar sanning med modifikationer och gör det till din ditt case. Och den informationen som delas är oftast rätt fattig. Ja, exakt. Och, exakt. och så ska det vara klipp och det ska vara tempo, det ska vara över på 30 sekunder. Ni har ju blivit Aftonbladet. Det är löpsedlar. Och sen det, är det som jag stömer på eller som jag tycker är jobbigt eller farligt eller som jag tycker är onödigt och, och det är ju att en sån här online-PT eller som kör sina grejer ska ha svar på allt. Ja. och det vi pratat om lite även så, saker som du behöver inte du kan svara jag vet inte träna, träna på att säga att du inte vet istället exakt jag håller med dig jag håller med än att man sitter och googlar och youtuber och sen ska få ihop ett svar och sen gör det typ extra långt för att man 100%. ska låta ännu 100%. mer påläst och det är så här och så kan man aldrig ge shoutouts. Man kan aldrig ge shoutouts till sina källor. Man kan aldrig ge shoutouts till vilken guru man har snott idén av. Nej. Eller vilken som har fått en att tänka på de här grejerna. Återigen så odlas inte ett, liksom ett, ett, ett, ett bra community. Utan det är liksom så här, jag kom på den här själv. Här, eller jag kan det, det här. Är man, man gör den här real-idén som alla redan har gjort. Eller så säger man samma sak. som Du och jag pratade om det igår där vi kollade på sådana exempel. Där... Man tar liksom den här grejen och så lägger man inte till någonting. Man bara, ja, jag håller med här. Och så sen bara, okej, okay, vart, fan, vart fan är din effort? Men min poäng är bara så här att jag förstår ju att du vill ha fler ögon på dig. Men jag är av den åsikten att det inte är värt allting. Det är inte värt Nej. alla pris. Alltså, det är inte till all, allt pris. Vad är det man säger? Till, mm. till, till, till, till, all, till varje pris. Till varje pris. Så funkar inte jag. Och som jag sa, det här med efterblådelse. Jag tycker att folk verkligen ska fundera på så. här. Det lever kvar. Och jag skulle säga så här. Det är ännu aggressivare nu. Det är mer bullshit nu. Mm. det är mer in your face. För då var du åtminstone tvungen att tryckas på ett papper eller laddas upp på en hemsida och sen var man tvungen att vänta några dagar innan de kunde säga någonting igen. Nu är det all over the place. Nej, yeah. lyssna på mig, lyssna på mig, lyssna på mig. Det är bara cloud, cloud, cloud, cloud, cloud. Alltså, jag tänkte på en grej. Uh, det är att de som inte alltså, kolla, om du har ett budskap eller om du har en inre, inre vilja att dela någonting så är det mycket bättre att vara dig själv och dela det du kan inom liksom, din nivå av kunskap. Och mm och var väldigt för jag märker många som det går bra för det är de som är väldigt autentiska autent autent autentiska ja, ja. autentiska för de är här, de kan vara så här B-filmat, de har inte snott massa content idéer från andra och de är bara eh, sig själva och det kan både vara träning eller recept eller vad som helst uh, Men grejen är grejen för att jag bara flicker in där uh -huh. om de snor någonting så är det ju alltid en call-out, en shout-out. Man rekogniserar varandra. Man vet vad? Han fick mig att tänka på en grej. Jag såg en video av... Jag vill testa det här. Jag hatar när jag ser sån här obvious trend. Speciellt när det kommer till kunskap. Till exempel kreatin. Det är som att alla influencers fick helt plötsligt för sig att de kunde en massa saker om kreatin. Även fast det var jättetydligt att det hade kommit ny forskning. Och Det var ny research och det uppmärksammades av forskare att ingen gjorde ett enda försök till att lossa som att liksom, det här var ganska nytt. Liksom. Utan alla betedde sig som att jag har på den här informationen hela tiden. Ja, 100%. Jag, jag tar faktiskt trippla dosen du ska göra för det är bra för hjärnan också. Ja, men det pratas att folk åtminstone ser att du fungerar som en människa. Att du faktiskt har lyssnat på research, att du har läst på om det och att du har tagit till det. Sen är det ju jättefint att du förmedlar den till det. För det är ändå från dig de får informationen. Så du får ju ändå vinsten där. Ja. Jag tror ju så här. Jag, alltså, men vi ska vara lite så här. Så det så det, det går ju inte att vara 100 unik. Nej, nej, nej, nej. Menar, vi har, att, du har varit med i våran podd tre gånger, du har varit med hundra 100 andra poddar och snackat om samma grej så det, så det, det går inte bara, men det är klart att en biceps kan ju bara ut, ut, ut, utföras på ett tal så, så det är inget konstigt att men jag ska också visa hur man gör bicepsgöl Eller jag ska också visa hur man gör proteinpannkaker Bara för att jag blev inspirerad av Caroline. Det spelar ingen roll Men det är, som du säger är så skott om att det är så obvious Att nu tar jag en video eh, på Gary Vaynerchuk Och sen så ska jag kommentera den när, när 40 000 andra har gjort det på TikTok Så blir det som du säger Det blir väldigt mycket Att själva contentformatet blir nästan viktigare än budskapet förstår mm. du vad jag menar, då blir det ju lite och det handlar fortfarande handlar fortfarande, bara, fortfarande inte om vad den här personen säger eller gör i den här realen som de låtsas titta på, utan det handlar fortfarande om att de vill ha uppmärksamhet ja, och det är väl exakt. det som liksom också är så här: att någonstans, mm, jag gör det här för att jag ska få, jag ska verka på, eller jag ska verka cool jag ska verka... alltså det är så Instagram funkar, mycket i stort, 100%. i alla fall i den här kategorin mm. vi pratar om, så att det, blir, det blir väldigt ihåligt jag hade inte riktigt tänkt på det men det här Aftonbladet grejen, det var ju Nej, det är så ett, klockrent sportav, faktiskt. Det är väldigt eh, klockrent beskrivning och, och, och det är ju någonting som alla enas om som alla gör, men jag tror att det finns ett steg till också, det är så här det finns ett beteende som jag skulle vilja liksom att man checkar sig själv i spegeln på morgonen och det är det här, när man beter sig som att det man säger är som jävla självklarhet det krävs en liten ödmjukhet. Är också, för många av de här sakerna som kommer upp i huvudet När man jobbar inom träning Eller inom ett fält Du har ju ältat det redan, jättelänge Säkert en månad kanske Eller du har brottats med någonting inom dig själv Så när du väl då sen ska skriva om dina beslut Inom träning, hur du ser på kroppshets Hur du ser på träningsnutrition eh, Def och allting Försök liksom Ge sken av att du faktiskt har funderat på det här Och inte att det här borde alla ha vetat för länge sedan Det är en självklarhet mot det För här är själva grejen du kommer säga emot dig själv om du beter dig så där. För du kommer göra, du gör så mycket posts för det handlar så mycket om att hålla dig relevant och hålla dig uppmärksammad. Det vill säga att vara i folksflöde så du måste posta saker hela tiden. Jag ser, jag ser det där inte, hela tiden, redan. Ja, om du inte passar dig så kommer du säga en sak. Ja, men jag tränar för det här, jag tränar för det här. Man måste ha balans i livet också. Så här. Och så sen, tre veckor senare så säger du. Det enda för mig är och kärning Jag fucking lever för det här Det här har varit en dröm sen jag var ett litet barn det är så här, Jag vill bara do or die Om du inte är där för att satsa skiter i det helt och hållet Och så sen två månader senare då är det så här, Vi måste förstå att alla är skapta olika Alla inte har samma möjlighet Du kommer säga emot dig själv Och i mina ögon så tappar du all Credibility då alltså så här, för att du, då, då finns det inte längre en tanke Bakom det du skriver Utan då, då är det bara så här Nu vill jag vara den här personen som redan. har de här svaren. Och så bara bam! Så splashar du ut det på fem stories i rad. Du skriver tusen tankar och åsikter till höger och vänster. Och jag är liksom så här, chilla lite. Det är liksom så här, en splash ödmjukhet på det där bara. Så blir det så mycket mer lättsmält. Jag tror att vi var inne på det förra gången lite att... Äh som du sa då, tog upp att ja, men okej, nu är den här personen skadad och då märker man att ah, men yes. då är det mycket högre upp som yes. gäller och det 100%. är det shit, och det är himla bra för att hålla. Sen, nexta, sen är det du or die och, och, och, och du vet hela... Men det pratade vi om sist. Men det, det är ju och det där, händer ju, det där kan man klocka sig själv i övrigt också, även om man inte är en person som behöver göra en massa posts på Instagram. Jag vill vara jättesnabb nu och flika in här innan folk blir för irriterade. Så här, att varför jag pratar ganska varmt om sådana här saker är ju för att jag är jävligt ärlig med mig själv. Så jag har gjort de här sakerna. Alltså mm. jag. Ni får inte glömma bort att jag gjorde tre blogginlägg per dag under flera år. Där det var mitt jobb att försöka toppa listorna så att jag kunde få mer sponsorpengar och sälja mer produkter och allt sånt där. Där jag har vissa dagar och bara jag vet inte vad jag ska skriva. Och så har jag bara ordbajsat. Mm. Blö, blö, vi... blö, blö, vi pratar från erfarenhet och med lite ödmjukhet och lite distans här. 100 procent, Så att, vad heter det? Det, det, som, det som har blivit för mig då, det är liksom att eh, jag vet hur jag beter mig, så att om jag mår dåligt alltså om jag känner mig bristfällig om jag inte hinner med om folk då börjar röra runt i saker och göra planer inom business eller typ dra igång något nytt eller något sånt där, då kan min omedelbara respons vara: Lägg av, det, vi gör inte det där nu. Nej, det var en dålig idé. bla bla, Jag är sällan missundsam till andra människors engagemang. Bara för att jag har det lite tufft just nu. Jag är lite trögstartad just nu. Men om jag är så här: Då ska alla vara på. Fuck yeah, då är alla på. Men och om du kommer med en bra idé att jobba damn, lycka till liksom. Mm du vi, vi bros, liksom fan vad bra det är ut Shit, you go girl Bara för att du vaknade med värsta absen Ådrar överallt, bra dubbelbick i spegeln Du har slagit pb nyss Då är du vad heter det, villig att dela med dig så mycket Då är du villig att göra plats För andra människors liksom, livssituationer Men så fort du är lite tight Och din, din emotionella budget är lite tight då blir du missensam istället Och där måste du faktiskt checka dig själv Jag måste checka mig själv där Jag blir som mot mina nära och kära Jag blir som mot min son Men kan jag bli det mot min son Det vill säga att så här, jag ger honom mindre utrymme För att vara hype för saker Om jag är trött Och jag är stressad Och jag är orolig för jobbet Och så säger han så här, Ska vi inte sticka och bada då kan jag vara ah nej vad fan Det är jävla långt att bla, bla, bla. Det är så fan är Det varmt ens liksom. ja. Och för stunden glömmer jag bort att dude Vad han än vill göra på fritiden You fucking do it För du vet snart får, får du inte göra De här grejerna med honom med, liksom. du vet, När man tänker klart Då bara klumpen i magen liksom. Och det, det, Så ni som lyssnar Det är därifrån jag kommer Jag fuckar upp på det här hela tiden men det gör också att jag väldigt lätt kan identifiera det. Mm. Eh, så, ja, vad heter det? Tappade jag tråden inte där. Nej, men, så, så, så därför ser jag det. Och kan prata om det. Ja, men anledningen varför jag ser det också är för att jag är okej okay med att kalla min egen bullshit. Att jag, jag vet att jag inte är bäst. Jag är inte perfekt på långa vägar. jag Arskan, vi, vi pratade om en sak... Nej, men det var ju podden vi pratade om det, tror jag. Eh, det här med att vara stolt över någonting... Alltså som man har åstadkommit. Jag tror att det hör ihop lite med det här. Jag hörde en jävligt intressant grej uh, som jag slänger ut. Vi får se om vi hinner prata om det så länge. Men som jag tror kan vara lite skönt att höra. Jag hörde det faktiskt från en sån här highlight på en podd. Du vet de slänger ut sig någonting checkt. liksom. Det var han, Chris Williamson. Chris Willix mm, som... Just jag han är, är, Ja, han är jävla snygg. Alltså, så jag tycker ja. om att bara titta på honom. Nej, i han är stil, Jag tycker han är bra också. Hårt jobbande, väldigt ödmjuk och ärlig i liksom, sinerna till korta kommanden och sådär. Och han nämnde det här med liksom att Svårt att vara stolt Och det här är så jävla svårt att säga För att jag tror att det kommer låta som att man är lite dryg Och lite skrytig Men jag säger det ändå För jag tycker att det kan vara ganska bra att höra För jag tror nämligen att det här finns i olika skalor liksom Från väldigt ödmjukt Hela vägen upp till rå vinnarskallar Så tror jag att det finns Moment av det här liksom, Olika nyanser och det han sa i alla fall var det här att... Det, det inleddes med så här... Har du svårt att vara stolt? Var liksom frågan. Och jag bara mm. klickade så här. För jag inser att jag är fan aldrig stolt. Alltså jag firar aldrig någonting. Uh, och den där Final Fantasy jag gjorde där Då sa jag till folk så här, Nu första gången jag är stolt. Men jag firade inte. Jag, jag gjorde ingenting. Utan det var liksom back to work. Back to work. Mm. Back to work. Back to work. Och då sa han liksom så här att... Uh, det är för att du ser dig själv Som en person som ska lyckas Du känner dig själv som en person Som kan prestera Som har en potential Som bör lyckas Och det behöver inte komma från en förälder För jag vet att det kommer inte från mina föräldrar De har inte gett mig prestationsångest Tvärtom, de har varit väldigt chill Jag har kunnat, haft vilket jobb som helst De hade varit fine med det liksom. Vilken karriär som helst så att det här har jag liksom skapat hos mig själv Men då sa han det så här att När du har den bilden av dig själv Att du ska prestera så här Det behöver inte vara bäst i världen Jag säger inte det Det behöver inte betyda att man är Michael Jordan liksom. Jag ska vara bäst Utan bara att du har en väldigt hög prestationskrav För dig själv liksom. Då betyder det att när du gör någonting riktigt bra Alltså när du lyckas med någonting Som är riktigt coolt då är det förväntat. Ja, man, ja, Det här känner igen mig väldigt väl i det här. Du, det där, så det enda du kan göra då är så här: Ja, och så gör vi nästa grej. Ja, men check och så, nästa, så är det man inte. Man, man, man är dålig på det, riktigt och, dålig. Och det enda sättet det kan bli då, för här det är det där han sa som var så skönt, alltså så här: oroa dig inte för det, för det är bara fakta. Det enda som kan göra det här jobbigt är om folk runt omkring dig tycker att du gör fel. Det vill säga om folk runt omkring dig tycker att du borde fira mer så förklarar det så här istället. Att om vi firar det här nu, det är inte så jag ser det. Jag ser det inte som någonting som behöver firas, Men det betyder inte att jag beat myself up. Jag straffar inte mig själv för att jag inte firar att jag har gjort någonting riktigt coolt eller stort. För folk måste förstå att det är deras ögon. För de kanske hanterar någonting som jag blir jätteimponerad av. Till exempel en konflikt. En fysisk konflikt. Jag var men shit, hur kan det vara så var lugnt? Och så säger personen att det där Han skulle inte ha gjort någonting, jag såg hans ögon Han var helst. det där är en person han skulle inte Jag var aldrig orolig Själv har man 180-puls och liksom känner att Fight-or-flight-systemet håller på att overloada liksom. Vi måste alltid komma ihåg Att vi, kommer, vi har olika vantage points Alltså vi ser på varandra utifrån och in Så är det så att en person Till exempel är högpresterande I dina ögon eller och så sen bara, Fan, Han verkar aldrig glad för sina grejer ja, Men Det är inte det som driver honom det är inte det som är grejen, att, att bli glad och ja yeah, fuck, jag gjorde det. Utan han gör det som han tror förväntas av honom. Och faktum är att det är det han förväntar sig av sig själv. Och så länge personen inte är liksom destruktiv och liksom skadar sig själv, då är det bara hans bränsle. Det, det är så hans maskin ser ut. Och jag gillade det. det. Bara att höra honom säga det fick mig att slappna av jättemycket. För det fick mig att inse att jag kanske aldrig kommer fira någonting. Alltså jag kommer aldrig liksom, pff, så, Gällande Nej. business menar jag Förlåt, Nej. alltså gällande sånt här att, att man gör en collaboration, att man gör någonting coolt Utan jag kanske bara kommer sitta där och bara Fan vad bra det här blev liksom, Det här blev, fan vad skönt att det blev så som jag För att i mina tankar Jag tänker redan spektakulärt Gällande vissa så här collabs Vi pratar om hur burkarna ska se ut allting Jag har redan en en bild, okej okay, så här tror jag att den kan bli och så här vill jag att den ska kännas i handen och så här är det viktigt att den smakas och så sätter jag en standard som är baserad på vad jag tror är möjligt och vad jag är kapabel till och vad vi som team klarar av och då har jag en, en standard och så sen uppfyller vi den standarden, då är jag så här, yes mission accomplished. Jo, men jag tror också att sådana människor som vi tre antar jag är, är väldigt entreprenöriga, väldigt driviga, så här, vi, har ju, vi är ju på väg hela tiden. Det är ju inte slut någonstans. Så att när du har satt den där burken, så är det ju en massa andra projekt i det som ska slutföras för att det ska bli en färdig mm. produkt. Så att, eller, liksom, eller som sagt, okej okay, nu var den här Sonic-produkten och lanseringen och allting klart, ja, men du är ju redan på nästa burk som är helt fantastisk och helt revolutionerande. Så det är ju det vi ju aldrig... Visst, vi är ja. dåliga på att stanna upp och vi behöver inte det. Vi, vi drivs kanske lite mer av själva. Nej, men det är det jag säger. Vi är dåliga på att stanna upp. Det är där jag vill ta bort. Jag vill ta bort att man säger att vi är dåliga. Nej, absolut. Ja, precis. upp. Utan vi kan säga så här istället: Vi stannar inte upp. Vi stannar inte upp. Punkt. precis. Och sen är vi inte dåliga därför. Ja, och nu vill jag vara tydlig med att säga: Skulle jag få göra en serietidning eh, och så signa jag med några som vill publicera den? Då tror jag att jag skulle bli lite så här: Oh my fucking god, fucking dude. Då skulle lilla barn, bebis Mikael, sitta där, bebis, <laughs> äh, unga Mikael sitta där och bara fuck jävla, yeah, elva kul då skulle jag ha svårt att hålla liksom, så Men det skulle återigen vara en celebration för mig själv. Inuti, alltså, det ska vara såhär, jag tror aldrig jag kommer skriva. Liksom, du vet, vi pratar om LinkedIn och vi pratar om social media och allt sånt där. Jag tror att när man skriver förhäkerier och drar på och allt sånt där, jag tror att det är mer för de andra än för en själv. Jag tror att vi som människor är förprogrammerade att ha ganska mycket tvivel i oss. För att vi vill vara beredda på vad nästa sväng är. Vi vill liksom inte gasa för hårt för vi vet inte hur nästa kurva ser ut. Den kan vara för tight så vi kanske flyger av vägen. Så vi försöker alltid ha lite buffert i allt vi gör. Och jag känner någonstans att det är viktigt att känna att vi vet vad som är nästa steg är. Hela tiden jag, jag känner det Jag vill inte liksom bli drömsk Och förblindad av ett firande Och bländad av fyrverkerier För jag vill veta vad nästa steg är hela tiden Men jag tror att det tolkar nog folk som att Jag så här ser ner på folk som firar då, Men det har absolut inte med det att göra Jag kan avundas snarare För att jag tycker att det ser så jävla nice ut Att bara få stanna upp Och köra Och sen tror jag också Det kommer nog ske någonting som får mig att göra det Alltså så här, det är bara det att de sakerna som har gjorts hittills tror jag mystificeras när man står utanför. Som till exempel att göra en energidryck eller att ha ett samarbete med Final Fantasy eller whatever. Det var ju många som skrev så här, hur fan har ni gjort det här? Och fakten var ju att jag hade ju verkligen dagboksinläggen. Jag kan visa, vet du vad, det är bara praktiskt. Här, du kan läsa första bokstaven till sista bokstaven så, så ska du se att det är ingenting magiskt som du inte förstår dig på här. Du kommer förstå det på precis allt som har skett här Och det känner nog jag Och det är det som gör att jag inte bara I can't believe it Because är det någonting jag kan så är det believe it, För jag har jobbat mig igenom varenda bokstav liksom. Och mm. jag tror att många gottar sig i att få vara mystisk Och mäktig eh, Hellre Än att få vara mänsklig och naturlig I andras ögon Så man glänser lite i men det hänger nog upp, ihop lite med den här självgörferingen som man gärna sysslar med på sociala medier för sina små likes. Jag tror det. Är. Ja. Sen, ja, ja. Men eh, väldigt, väldigt intressant... Eh, vad man säga, eh, synsätt som jag faktiskt inte tänkt på riktigt så. Jag har, har ju också själv, som jag nu gjorde, också sagt att vi är dåliga på att stanna upp. Men jag, jag känner igen mig väldigt mycket i det här och jag behöver inte stanna upp. Och jag känner också säg jag skulle typ känna lite fake mm. om jag typ skulle sätta mig och köpa en tårtsbit och bara tjoho, vad bra. Är det? Och som sagt, det är inte fel. Jag tycker det är jättetrevligt. Jag firar gärna någon annan. Det gillar jag verkligen att göra. För jag älskar ju att, att göra folk glada liksom. Eh, om de nu blir glada av det. Men jag själv har liksom inget behov. Det är ju verkligen... Eh spot on. Ja, men jag, vet det. Jag, tror, jag tror till och med att jag tycker att jag är dålig på det där. Men sen är jag jävligt ensam, varg och introvert. Så jag, tro, jag tror liksom inte det första jag gör är nog inte att planera en fest eller ett party eller något så där. Utan Jag, jag, jag, jag bara så här: Fan kan jag få lite semester den här kvällen och bara Konfettig. spela tv-spel istället så är jag skitnöjd. Men eh, den, med den lilla tanken måste vi knyta ihop säcken och jag vill ha din fråga, fråga. till nästa gäst. Yes. Jag blev alltså frågad hur hälsosam jag är Fan vilken jävla bra fråga Okej okay, då kommer, men vet ni vad Då kör jag en riktig sån här, du vet Bara en skruv, en sån uh, Då vill jag se så här Eftersom vi pratade om hälsa Då vill jag säga Det är fredag kväll Du är färdig tävlad Och vi, vi möter dig på Willis eller någon butik och du har fortfarande brunfärgen och håller på torkar i ansiktet fortfarande. Och är det så att du inte tävlar i fitness, måste du ändå tänka dig in i det här nu. Du har haft 16 veckors diet. Vad ligger i kundkorgen? Mm, bra. Och du måste förklara varför. Du får inte bara säga nu på sig bilar, utan du, du är ju helt Utsvulten den här nu. Så de här bilarna, de, när man är utsvulten Då beskriver man dem på ett helt annat sätt Detaljer ja, skum... det. Aj, Du måste förklara, vad gör de med dig När du äter dem liksom? det, det, var bra. Det, det, det, det, det ska liksom vara liksom så, här, det, det här är en fysisk Och kulinarisk upplevelse På samma gång uh, Så hur ser, hur ser den här Korgen ut och, hur, okay, och, och sen också Kronologisk ordning, hur inleder du Vad äter du först och, liksom, och varför, vad för plan för det är så att man får inte äta det här först för då mättar Nej, man den här Ät, ja, äter, man, äter man hamburgaren då är chipsen inte lika goda sen Eller fatta, så då måste man ha någonting som ta, ja, man måste liksom dra ner den, lite suttma där innan kanske lite flytande, sen lite krispigt sen lite fritet, avsluta alltid med glass Ja, jag vet faktiskt. Inte dumt, Linnea. Bra. bra. Men jag tror båda ni två kan vara väldigt bra stöd till den som får den här frågan. Sen, jag ser, Askan sitter ju redan och tänker nu. Han var, Askan var rostad franska med ost. Men jag satt och tänkte på det du sa. Det var jag tänkte, om man äter hamburgare, äter du friesen först eller börjar den först? Vet du, jag är ingen frieskille kille inte. Nej, det är bara om det är man får i fries. Alltså, om man får sån här, anim, an, här animal-style på det fanns ett hamburgarställe i Santa Monica som heter Umami Burger som körde mycket tryffeldressing och allt sånt här till sina hamburgare. De var typ först med det. De hade maple bacon fries så det var mm. alltså strösslat med maple bacon på. Det var så, bacon var så här krispigt och så hade de liksom maple syrup. Både så sirap ja, liksom på och så var det söt pommes fries. Så man bara körn i där och bara oh, murade. Yeah. Ja, <laughs> grud. Right. Hör ni, men, love you guys. Fan vad kul att jag får fått vara man. här och terrorisera igen. Jättekul. Du kommer snart igen. Känn ni på mig. Vi hande ju inte nämna grejer, ärskar, men jag säger det: jag slänger ut det nu. Uh, mina tillskott går att köpa nu igen. Så hoppar jag mm. till Pixel. Powerup.se Så finns alla de här produkterna om det är någon som har saknat dem I den webbshoppen för att Nu är de hopparade med Pixel istället Så Pixel Supplements Och tack till Ashgan som är så jävla ödmjuk Jag vet att du har eget brand som sponsrar allt det här Och alla ni som lyssnar ska veta Att det är långt ifrån en självklarhet Att få nämna något annat brand När man är i en podcast så här Så tänk på det när ni se de här två hosten att de är väldigt ödmjuka och snälla inför sådana saker och att det uppskattas som fan och det ska ni två verkligen veta att ni är unika på den fronten och det är långt ifrån era den enda bra egenskapen ni har men det är sannoliken en av dem. Tack mycket och, och jag vill bara avrunda eh, med en grej innan vi, vi säger hej då och det är så här det finns tårta till alla. Så. Ja. Eller, hur? Ja. Ja. Ja. eller hur? så, så vi, vi, vi, vi försöker vara generösa och skapa utrymme här Men det finns bara en ros. Ja, på processkorten. <laughs> Exakt. Ja. Och det ja. det och Hej. Mikke, ta hand om dig. Hej. Ciao, ciao. Hej. Hej. Hej. Hej.